Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam. Zatresa na Rasulamu Hamdus, sallallahu, adilu sebe oblasti fitra, radići o knjizi Ajda Karnija, teko dalil, razumijevanje dokaza, došli smo da poglavlja sudulj vseh. Znači sežda koja se čini radi sehva, zaborava nemarnost i greške. Uh, to je nasela pod broje brojem četvr 153, ako nekako, nekako Pa je autor ovdje spomenuo, na, ovako rezimirao to pitanje, iako je ovako, je jako veliko razilaženje, ima puno hadisa po ovom pitanju, on je to rezimirao. Uh, u neke uh, četiri osnovne stanja u kojima su došli adisi pojasnili kada se čini uh, sveho i sveđa. Uh, čak nini mi pojasnilo kako se čini, kako kak se čini, šta se uče, ima od toga određenja detalja razineđa. Dobro, mi ćemo što vam ono spomenuti. Znači prvi, što ste spomenuti, kad je srepet ena husa lalaha od zemljenog kanala kad je se u vredosnovno adisi došao, poslom niti sam da rekao inena ene beše, ja sam, šovje, en sa kema ten kao što i vi zaboravate, pa i da ne si itu, pa kada zaboravim, pocijetite men. Uh, Ovo ovaj je hadis govori stvari, hadis je mi teško a on govori, e, ostatak hadisa, bolje bila da nevo još pali odred dodatak, hadisa koji u nama govori o jednom vidu ovog Znači uh, činjenja sehvi srešti. U, u, u nastavku hadisek raziovali da šeke, ja tako popisam ovdje, pa kada neko od dva sunja, ispio ovaj hadisek u nastavku, pa kada neko od dva sunja ima sunju na nazu, kako ima sunju? Ove sunje, koliko je panio, koliko je panio? Šta je panio, šta nije panio? Da li nešto dobro mi je dobro rekao uh, jedan ruknu? Da znači, je da je kompletar neka neka neka neki ruk koji mora da uradi na mazu, da ga zaboravi organizam, pravi. Kaga ponekad za u njem auto. Ja za li je te hrsa. Neka a, neka a, nastoji da utvrdi ono što je ispravno. Kako? Da se prisiti. To je samo robka, samo ja se sjetiti. Ja je taj a neji, i neka upotpuni namaz, je tume li jesu džub A zatim kaže neka učini dvije srđe. U, u Rivaidku od ima dodatak koja što je, kare tume i usrđu, tume i Zatim, Zatim je predala selam, i onda učini dvije srđe. Znači nakon selama. A sumnju ima. Nakon kaže, dobro, jasno. Nije jasno, zato ima drugi hadis isto, to mi je se sumnja, treba prije selama predala selam što konduje posljednje. Da. Euh, kaže doći do toga. Well, افضل da čini ste što misli se sam sežda Dobra. pa se u osnovi znači sejdža znači ona nadopunjavala to što čovjek napravi prepeša na oh, i grešku da. To je nije bašno. Znači, da to je svajni sežda. Znači, da to, sa tom seždom, svajni sežda, to, to su dvije sežda koje su uradi, prije se lama i poslije da pojasno o čemu govorimo. Znači, zbog nekog, neke greške, ta greška u Fatih je svrstavao tri vrsta greške. Ili manjak da je uradio namazu, pa onda potpuni voda, ili da je viška uradio, pa kad, kad kontrad je više uradio, opričini se seždom. I treći da sumnja, je pol koji je šta uradio namazu. Znači zbog sumnje, manjka i viška, zbog ko se čini sve što. <clears throat> Neke učinjavcu baš nekaj zbog ako vađu, dodane, dodane, tako dalje. Uh, to precizno. Precizno je njih precizni. Precizni dodatak, manja i sumnja. Što dodatak? Osoba može dodati na mazu peti rekada. Panja, peti rekada. Panja, peti rekada. Panja, ta manja ucijeca je dokloni peti rekada. Šta ćeš ponotno namati? Neći. Učinim sebi zaživiti. Klan ja uslu na peti reka, u toku petog rekata sjeti se da moj to pe. Šta treba raditi? Nastavi do sad, ne, odmah u Tomaski sjeti. Ako nastavi namjerno, bakimo namjerno. Znači, mora sjest, završi je namjerno, učiti ih ih, predat i onda učini, u stvari učini, uh, jel treba, poslije i prije? Poslijeći, poslijeći. Ugoćemo to da. Učini, učini sebi Ja pa se pomisli ovde ovde jednostavno ovde nađe otvar shift mišljenja ja, to kronik. Šest mišljenja učeniaka ima po polupitanje, a ovaj ovo ovde on što nabetno I to, je to je ta kombinacija. Znači ovdje govorimo osobno sredo da bi šta znači sehvi sežda. A onda imam Hanefi su tu malo skomplikovali. Oni su došli nakon, prije nešto se učini sehvi sežda, spravuči šta? Etehija. Kod Hanefi, ako učiš sehvi sežda, u njih se uči sehvi sežda uvijek poslije. Jer tako, poslije ona predavanja selama. I to još trebaš etehija to proučiti. To postavlja većina učenjaka jer ima etehija nikako da učisete tehija. A on to dokazuje s nekim validsom kojim ima slabost. Ispravno da nemate tehija učine. Ispravno čini samo sehvi dvije kažemo, sehvi srža, znači dvije se da je 26, kakako kažemo, sef i sezonati 27 u slučaju. 26 paspon predavsela. I govoćemo tamo, hajde. E, kaže on ovde najbolje, kaže se ponov, e, da se radi po da se spomin ono kako učinio, gdje učinio sve i sve što po A mimo toga sve kaže, mimo toga se radi se što nakon predaje selona. To je jedno mišljenje. Oje č on je spomeno jedno od miška. I onda je spomeno to kako je spomenuo ta četiri stanja kako je reagovo poslannih seele. Kaže voda Hvaleet, juša piha su đudu seve kari stanja ko propis o čini sevi sežnu kar susttje dječaa ni se vode ni poga seju najbittim spana, znači, Č da seznala sevi seža čini zbog dodatkovo mazu, zbog manjka, što man č nač manjka, manjka? čove kanjo tri rekata i na tri rekkata preda sela. je dva rekkata predda sela. I tamo preo sedan sjertiti se zaklaju manji. O me čete kata ka je dva rekata I čim mi predom celama sjeci zaklani? Šta ću radit? Neću odmoli, nego dodaj još dva rekata. Allah ovekpar doda dva rekata i onda učini sehvi seždu prije ili poslije. Učini sehvi seždu zbog toga što je, znači, zato što je dodo nešto, nešto je dodo. Šta je doduo? dodo? Dodao predavanje selama. A, a, a nakon toga još dodo dva rekata. Znači, nije ispravno. Nije od suneta. Neko reći, meni je Boga u sve meni kompikao. Najleksiji je ispraći, jedka, ponavno, fine, volite mi ga prijat' poslijeg, a to riješiš problem. Je tako? Tako naši ljudi džami rješavaju problemu. Hođa, nešto pogriješujem, hođa, hajmo ga pono, pono. je ponavno, pojede. Ne može Boga da ja, je sunja, ni u red, ni u red. Ljuba ponavno. Znači, to nije tako. Či, ispravno, ako, što je pašen, što, što je da propustite, nego da radimo po njegu. Tako je treba naučiti Dobro, on je eh uh, lenahu uh, seleme miner rak'atain mine lil asr thumma akmala rak'atain thumma selama thumma sajada srđe, sajdatain kaži ako preda selam prijenog što klanja čitav na mat znači manje klanja znači ako uh, ako je manje klanju šta treba uraditi uh, šta treba da kaže, a onda spominje tu da je to rako, tako radi radu i poslanijih Kaže, klanio dva rekata, ovdje je Kindi i namaz. Umjesto četiri kata klanio dva rekata. Kaže, zatim je, zatim kad je završio predo selama, onda je dodo još dva rekata, ustavio je dodo još dva rekata, zatim kaže, predo selama i onda kaže učinio sužud su, se. Još učini dvije svešće, pa predo selama. Imaju je udera za toga. Kad učini sužud se, da li treba predo selama, podlog ne treba ijen kako je nas treba internet treba. A hadisovi došlo potrebno po da treba. Da treba i nakon nekim hadisom spomnje evo recimo ovih hadisova. Spomnje su hoše da kaže uh, uh, seđedali sehvih. Učinio seđeo da liceva, da tog zaborava. Ali spomnja za učio kada učino sjedješ, on sva ni jednu sednjku, dvije sednje učinio. I dali pred selom, ni pred selom. Imamo hadiske spomnite da predo selom uđicanje pa ni spomnjeta. A nefi dokazuje sa onim slabim hadisom da ima da te hio do kruči. Osvaliti smo da je to slab hadis. Dobro. Uglavnom, znači, ova prvo stanje. U prvo stanje spominje to, da ako osoba umjesto četiri rekata klanja dva rekata, nakon što preda selam, sjeti se da je klanjao samo dva, onda dodaje još dva rekata klanja i nakon što preda preda selam i nakon predava selam učini sevi sešte. Sevi sežde, znači učini dvije sešte i preda selam opet. To je došlo u hadisu mu tefakuna alehi, on je poznati hadidu u jedeinu. Asap je imao duge ruke, Zograd ujedin. Naci imao tehno uh, kod nas reko na na. Ne znam kako se zove čovjek, ima dvije velike duge ruke. Duge ja dobro. Duge ruke. E, klanjali su namaz, kaže tu je bio je bobekri, Omer klanja za poslaniksa. I Omer su kad četiri puta klanjao dva rekada. I usto kaže nešto poslanik bio kad nešto bio za onaj, za mil od usto, stuba, usto. Još nije tu, on je nisi jel da zikri, ono što mi je zikri, pavizano se reći. Ustup, do kaže, ošto je dostupao. oni koji žurli, mešću da ljudi rade obaveze, poslu, biznes, izlaši ljudi. Skupina otišla, ovi drugi sjedni, sad nije jasno šta, što dva rekata. I si šuteo. A onda došlo u drugu jedin, kaže, im nesite, im kusirati se la, ili si zaboravio, kaže, ili je smanje namaz, skraća namaz. Ili je skraća namaz, ili si ti zaboravio kaže nisu sam zaboraviti, skraće namaz. Aha, šta šta sam, niti drugu. I kaže, ostaviti malo, kaže, pa je onda provirao posljednog pitanja kaže, je li tačno što on kaže? <laughs> je tačno da sam skrava ti? Pa kaže, on jesu klanju, sam dva. I onda kaže, ovo se na mjestu draba. Allah, veke par, još dva rekata, predoo selam i nakon predavanja selam učinio još dvije sežde, svođudu sehu i opet predo selama. To je prva solucija. Znači, kad klanjaš manji, predavaš selam, onda je sehvi sežda čini nakon predavanja selama, kad dodaš onaj manjak, ono što, što si, dopuniš ono što se manji klanju, predaješ selam i nakon toga čini sehvi sežda. Pa kako smo pisali, ponavljanje ostalo. To je prvo stanje. Ako nekako, pa dobro, šta je u vodu, što se predaje poslije? Pa zato što si ti sa onim predavanjem selama, tako učinja seki tumači. Što si doduo tu. Svani, predavanje selama na dva rekate, na dva rekate, ti si predao selama, či dodos nešto viška na namalzu. I zbog tog viška, i tako tumač, pokušavaju da uklope nekako ove hadise. Zbog viška se predaje, sevi sedas čini nakon selama. A, a, a zbog manjka, a zbog manjka kaže prije, vidiš joj mi tu, ili se uklapa. Je što, da se ovo uklapa, bilo jasno, je bilo plako, da je bilo mnogo razilaženja, da se sada uklapaju ove hadise. Uklapaju u smislu da se može neko pravilno napraviti. Sljedeće stanje, drugo. Kaže uh inde ziyadati ala salati fa yasud ba'de ma kaže kada klanja više kada klanja više od onoga što je propisano ako treba dva on klanja 3 ili 4 ako klanja treba 4 klanja 5 pa 6 takako kaže yes judu ba'de ma yusallimu kaže čini seždu nakon nakon što preda selam sedi se čini nakon što preda selam kaže Lena sallallahu alajhi wasallam za uh, hamsete kaže uh, pardon za hamsa dodao peti rekat kaže seven seven znači uh, greško. suma kaže sađda ba uh, uh, da se ovo takođe u redu sa hadis eto daje u radi tako poslanisao sallallahu alajhi wasallam znači ove dvije seccate su jasno ona ukazuje na to kada osoba znači nešto dodao na namaz svejedno predavanje prije selama ili dodao više rekata Bude podači vrlo bitnu stvar, znači kada neko nešto doda u namazu pa se sjeti u toku namaza, obavezen odmah sjestiti. Nema da doda kako završi tako malo, sa malom i Nema malo, znači to malo što dodaš namjerno batleti namaz automatski. Jesu dodo viška, nema dodat viška namjerno. Nači automatski sjedaš, a ako predaš se pa tek to ono sjedio da si dodao jedan od dva rekata više, znači onda učiniš samo sehevi seždu. činiš sehevi seždu i e uh, tom auto u slučaju znači u ovom slučaju zato što si dodao nešto da predaješ selam ovaj mislim to je jedno tomačinja nije došlo hadisu što si dodao znači kod mi je to tomačilo no uh, da predaješ, činiš se da je nako predaje selam dobro treće stanje kaže indeni sjani te shahud el a ako osoba zaboravi prvi te shahud stanje dvarka Recimo četvri rekata namaz. I umjesto da na, na, nakon, nakon drugog rekata da sjedne i uči je tehijak. Na prvom Zaboravi i ustane na treći rekat. Klanja treći i četvri cijeti i sad nije uklanjeno. Nije cijelo. Šta će uraditi? Ako toku se u toku namaza sjeti, onda čini, znači, sehve i seždu prije selama. Jer tako uraditi poslani sa sve u hadisu došlo... Da tako on radi, u mapi kod Ali Hadis. Da je ne spomnje tekst od Hadisa. Uh, sad kad neko pita ta detalje, znači ako znači uh, osoba ustaje na treći rekat, nije sela na tešehut i ustaje na treći rekat, uh, kad se treba vrat kad ne treba. Ako je da znači, će krenuo da ustane, bliže je bliže va ovaj, sjedinju, treba se vratiti i ne trebao čini se ništa. Ako je to ima tekst od Hadisa. A ako je se podigao već bliže u stojećem položaj neka nastavi dalje. Ne treba se vraćati. Ne ustavu, govor, počne teći, čekaj, cijeti, vrata se dole. Dakle, to je kreška, to nije ispravno. To nije ispravno. Jel mu batonom? Nije. Nije na treći. Kako ne? Pa rađu učiti. Ne, ne, ne, ne, o, gor, teči, ustane na treći nekad i počne učiti pravučet u potivus iet iz aňmes, izaučio, eto je. I vrātis netešehoć. Mm -hmm. Iedlok tad bāti namaz. Mm -hmm. To je, o to mi pītam? Jeste je. Tu. Tu. Tu. Eho, eho. Oskreno bije dole 7°. Dakle dobro je. Vidite zavedio toku ruskova. Četvrto stajanje. Četvrto stajanje kaže ida shakefi adadirkat. To ona sumnja. Ovo se sada do sada bilo a tri stanja. A znači dodo ili manje klanju. Ovo zadnje je, ida shakefi adadirkat. Ako sumnja u broj rekata na kojim rekatu. Šta da uradi? tekst hadis je došlo, hadis u uh, uh, uh, muslimu, ovo je jednostanje, a spomenuli smo ono prije na prvi hadis. kaže poslanisan ali, iza šeke aha doku fisalati, kada neko od vas sunja u svoj namazom, felem jedri, kem sallat, felatane varbam, i ne zna da li tri rekate ili četvrti, znači, kad, na trećem četvrkate sunje, je elmo to treći ili četvrti? Kaže, fe liatrahil šek, neka odbaci sunu, sumnja kada valjebnje je, ala ma isteqane ineka izgradi neka gradi na onom što je sigurno da je klano sumnja da li je treći ili četvrti šta je sigurno to pro Tra, sigurno je tri noći četvrti nije siguran kaže sun me yesjud sa jetain qabl kaže na kućini sujud sa se, dvije sežde ovde spominje dvije sežde spomni dvije sežde učini prije jednom što predan selao znači suduž sebe uradi zbog sumnje. Na znači, čovode po on ispada prijer prizvano, tako? Dobro. Onaj, onaj hadis koji se spomenu malo prigod spomenu. Kaže poslaniku: "Hadis mu tefko ali, kada je nakšak jedan u kisalatika da neko od dva sumnja u sumnama, falyata harra sawab, neka izabere ono što je ispravno." Dako, odredi što je ispravno. Znači nekanalizira, neko uzme ono što je ispravljeno. Kare thume feju fejutimu arehi thume jesu se katevi. Datim neko potpun namaz u vajtku od Buhari, thume ju selimu, thume jesu. Znači, predaj selan povodu učini seđa. Nakon predaj selanu. Kako sad ovo dvoje spojiti? Ima li radski između ove dvije suhle? U slučaju, prvom, uh, možete izgadi, možete analizu odsledi ono što je bliži da je izkamnije. I tada ću, krama, onom što je analiziruo i vrace seđu nakon sa nama. A u drugom slučaju, nije uspio zaprivući... Za prvi, prvi hadičko je tako čerku še imamo. Na početku, misliš ova drugi, što smo zadnji? Jest, zadnji. Ja, zadnji, prije toga, znači... Šta se čekaj polako, ponavioć jedno to? pa razka je u, u tome kad analizira koliko je planu. Ja? Znači da li može se da li može odrediti šta je bliže stvarno. Da li je bliže na, na primjer da li je premaganje kod nega mišim da je kladu pri pokaže pa pri sa kladnu kao potpuni i do do tačno. Dobro. I, i posle samo. Ili odnosno bilo uspjeo do reda aj 4? Ho, 4. ako ne može 3. Ja? Šta je bliži, Ja? E onda pri Onda se, onda tačno, ono u, ovo je obošljenje tačno ja. vidi, ne, ne dolazi redovno ali opet maša toga <laughs> znači ovo je ispravo Hadisip o tome govori znači, raziska je u tome, osoba kad sumnja može imati dve ostanja, sumnja i ne može razaznat znači, sumnja mu je jaka toliko da ne zna da li je tri ili četiri i u tom slučaju izgrađuje na onom na onom što je sigurno to je 3 i dodaje još jedan A sumnja mu je U tom slučaju čini sebi seždu prije selamo. To je jedna solucija. U drugom slučaju sumnja, međutim sumnja imamo razmisli, 100 no sto postoju ovu četvrti, ba ne ja sumnu. oklonio sumnju. I treba opet čini se seždu. Što? Zbog toga što se pojavila sumnja. Zbog toga čini sebi seždu. A već je siguran da je četvrti ili treći. I onda čini sebi seždu nakon predaje selamo. Te, to je po tekstu hadisa. Pa radi, ha, oba hadisa govori dva rašta slučaja. U jednom je prijestalo, a drugo počelo s Ne znam se razumije, je li se razumije? Dobro. E, se sa to u klop tu ono, u ovo red, znači hadis tekst, hadis što kaže ona, predaje si gotovo, radi tako i gotovo. Ja, međutim može se to u klopu sad ovaj kalop ovan što smo govorili, dodatak ne dodatak. Ko je ovdje, u kojem od ova dva slučaja dodatak, kojem nije dodatak? Okay. Ima, e, ovo nam brka čita u teoriju, da, da, da se ovo uklapa ono, u teoriju, da ako dodaš, kad god dodaš nešto u namazu, poslije salama činiš se sežut. Kad god manje klanjaš, činiš seviš prije, prije 50 lama. Ovaj, ova dva hadisa nam tu teoriju. I zato ne ide. Znači kažemo, radimo po hadisu ovako, ovim ostalim hadismo radimo ponov. Višak, manjak. Ova da da da da ne idu, ne idu kako, pošto ne idu kako. Pa jer je logično ovdje onaj koji sumnja na majz. Da li je treći, četvrti? Izbog jak je sumnje ne zna koji. I kaže sigurno je tri, a možda i 4. Logično je zbog toga pri tacela nakon. Je l' tako? Ne mogući ne mogući je ne dođem. Ja. Mogu učite dođem. Ne, ne znam, ni siguran. A ovaj drugi, sumnjao, sumnjao i kaže 100% s otrig nje sumnje. Prošla ga sumnja, gotovo. Ta li te harasa va, znači izabro ispravno ne maji se tri je kod I on treba do ova četvrti, znači on nema dodatka nikakvog. Nije ni manjkade dodatka. A onda čini se sve do nakon preda selama. Da, no tekstu tekst u tako. Znači ne uklapa se koje bi bilo jako fino pravilo. Do dodatku predaješ, sve vezuješ do posle selama, na manjku, na manjku pri selama. Jeli u redu? Znači smo brade od jedno jedno od tako ovo ovo što smo sad spomenuli miša, to je izabrao između ostavu slavimo temi skupna učenjaka je se, se slaže sa hadisima dobro ostaje nam ovdje jedan problem tim smo završili načinima ovdje nešto sve i seži način ti a, ostaje nam ovdje problem koji ka tlanjaš za hođom za Efendijom za imamo tlanjaš ti za njim I onaj dobro je kad on sve i čini prije salama je li tako I ti učiniš prije selama i jasno ti je nešto, nešto je povriješio i gotovo. Međutim... Zatim, zakatni na namaz. Ti hođa predat selama, mislim Efendija, imam predat selama, ti su divni šudir u svojih nama. Alu malo. Teža naši. Sad nije ni nič ni bore, ne zna šta će biti raditi, tako. Jel' sad u nemam cezi sežli. I tu sad drka taj, tato, kak rad kad je zajmavno. A, tako da ima kutnači ja na kažu, ovo je kad čovjek klanja sami. Klanja u džematu najbolje je da se i sežu čini kato. Kad najbolje je prije salama, uvijek prije salama. Što? Pa zato će, će uvijek klanjači, zato ga učini sve i sežu. Ako uraditi poslije salama, oni koji su zakaslili, on sve su dihnuli, odašli i Kad se dihnuli, klanja dalje sam sam razli, klanji sežu, klanji sežu, klanji sežu, klanji sežu, klanji O je no miši, Drugi ka da ja to ništa, pan rad, ali pa, što se malo bio imam, bio materija, ovako ti došla i tako kažem, ko je ko je s konta vidi, čuo nije tu donijena. To to kao vam se malo sve to malo komplikovalo. Zbog i svak mislim ja sam upukšao prednostatu, ja ona kad kad čita tu knjiga, čovjek se izgubio uopšte, va, Izgubi ovaj koga, šta uzet, koji stavi kako. Ovaj uglavnom ostaje još tu dilema, ja dodajem malo osebe, bude ostaje što jedna stvar, a Čovjek uh, članja <kuh> i provođe malo vremena nakon toga. Pan namaz, pošlo nekoliko vremena, popio ti sa ženom kafu. Sjetio ti se piha, nije pali ti jedan rakaz. Ili si miška, mm -hmm. da ne bi jao? Tako. To naši, ajmo ponovno, odmah legla to. Ili treš, ili može. Ja Na koji je taj period vremenski, koji provođe nakon, kraja namaza, ukojim ti imaš pore da možeš sehn i sežu raditi. A kaj, šta prođe ti 5 sati? Svjetljus ti navječite po dame, klanje od nadi, jel svetljus? pa ja to u poslu tako uradio. Nisi uradio i sežu, sad će sad? Klanje, pogrešno. Sad će raditi? pa lato namazno šponovo, kak ćeš? Sehn i nakon toga. Jako slabštvo. Nakon, da... izgubio je ovdje zbalne ja znaš zna šta sradis, se radi a ovo je a ovo se što je jedan višta imaš šta onda radite da li ponovo klanjati ili ali pazite ima sad tu znači, sehvi sežda je lona ruke namaze ili ona vađu ispravljeno činjenje sehvi sežda je vađu za ovi stvari koje treba raditi što znači ako je osoba ne učini nenamirno breškom namazno ispravo I to rešava profesor. Mm -hmm. Ako on nenamirno propusti sve, znači, kod je napravio belaju namazu, kod je cel? Znači, znači, belajma, belajma. Opus naspio se da tako. Neće ga. Belajni, nalički. Znači, des, sve su sad neki trađe koje mi nema Ovde, dokaza, ovaj hadis, du je dejni. Šta nam nam dokaza? Poslani sam uskao, pričali, pomjerio se, vodu Ovi oči. Šta je gleda pojim, ovi otišli, otišli, balansu, otišli, posao rad. Nimaš u hadici, oni ima reke, ovi su se so otišli, javne, nekako podove nama, on nisušli u u nama za redu, ovo, u okoljena se imamo, ali goni svoj obovinja, posao u tome, pazir, ona, znači što kaže, ovaj hadis nam ukaze na to, znači oni što su to promasili otišli, nisu u radu, sve ni manje otišli, manji, pogrešno radi, da je nama za u red, u hadici pojašano. Ovi obavijeste, ovi tamo moramo ona, naklanjati po noz, da vam slušaju. Mislim, ovo, mi malo, ovaj, malo ovaj, da, da kažem, malo ovdje ovaj, argumente dokaze, pokušavamo da, da razmišljamo o njima, da bi razume kako je efekt razumijevanja tih propisa. Kako se izvači zaakčak iz propisa. I to je vrlo bitna stvar. Znači, nije to sada noć, kako je propsi selama, ne, kako, kako hadis ukazuje na tu stvar ili na tu stvar. Dobro, ima tu još znači, detalja oko toga. Ustavnom, glavnom ispravlju, odako pođe, prođe jedno duže vremenski, vremenski period, nakon što se predu selam, duži, uh, u običaju smatrat da nešto duže, mislim, pođe možda pola sata, sat vremena i već radiš neku duga klinost, odpušno prvi minut, da te nema potrebe da činiš sam misliš. Mada ima neki, kaže kažem, ikada prošlo, pa makar prošlo da je bila nabav stolnj se sjetiš učini sež. Dok vešina učinjaka smatra ne treba. Ako se blizu sjetiš, tako dodaju, što si dodao odnosno u, u rajedu uzmi, ili uradi sež. Ako, ako onaj, ako, ako nisi uspio, znači namasti u rijedu, ideš dalje i gotavo. se razumijem? Jesi. može to tako ići? Ti tani tri rekata nisu radi u sež. Znači, I posljedati u rijedu namazi. može to tako ići? A? Da, ja, može. Uradio čovjek, tri rekata planio, preduo selami, prošlo tri sade. On se sjetio, planio tri rekata, fali jedan rekata. Jel' mm. ovo je pojenj kada, prošto nije uradio sehvi seždu i dodo... Je, znači, trebao dodati jedan rekato, tako? Da. I urad sehvi seždu. Da. Znači, nije u svim situacijama ovih. U kojim situacijama je ovo da sehvi sežda nije bitan? Da spada sa njegovim rekata? U kojim situacijama? U kojim situacijama? Ovo je na hadisku komiljalo. Od ujedina ukazuje On složište. Nežište tako, nežište tako, mura je tako ili doda dva in ponov klanjaš. Ja tako? Nežište no niti naša druha dísa. A učenjavci bez eva, to nie je neprdovna, to niti ma mura ponov. To už to dva svojde, najveľmi kaj detali to da. To niti dodaš. To je šo, čo da da se osnova, osnova je da nama dva, klo, to ako tu je začetkaniach dva. Kone to mi je nama ziska. Ok, šim neđiš Hvala si to ubi jo ma filtru na 9-10 ve разные density Annenis Annenis Annalis Annenis